Kapittel 3. Og jeg sa så, «Hør, det ber jeg dere om, dere Jakobs overhoder, og dere befalingsmenn over Israels hus. Påviler det ikke dere å kjenne rett, dere som hater det gode og elsker det onde, og som river av huden på folk og kjøttet på benene deres?» Dere som også har fortært kjøttet på mitt folk, og flodd huden av dem, og brutt benet deres i stykker, og knust dem, lik det som er i en gryte med vi åpning, og lik kjøtt mitt i et kokekar. På den tiden skal de rope til Jehova om hjelp, men han skal ikke svare dem. Og han skal skjule sitt ansikt for dem på den tiden, ettersom de har handlet ondt ved sine gjerninger. Dette er hva Jehova har sagt mot de profetene som fører mitt folk vil, som biter med sine tenner og som roper «Fred!», men som når noen ikke putter noe i munnen på dem, likefram helliger krig mot dem. Derfor skal dere ha natt, så det ikke skal være noe syn, og mørke skal dere ha, så dere ikke kan utøve spådomskunst. Og solen skal med sikkerhet gå ned over profetene, og dagen skal bli mørk over dem og synsseerne vil måtte bli til skamme, og spåmennene skal i sannhet bli skuffet. Og de vil måtte dekke barten, alle sammen, for det er ikke noe svar fra Gud. Men jeg, derimot, jeg er blitt full av kraft ved Jehovas ånd, og av rettferdighet og velde, så jeg kan fortelle Jakob om hans opprør, og Israel om hans synd. Jeg ber dere, «Hør dette, dere overhoder for Jakobs hus og dere befalingsmenn over Israels hus, dere som avskyr rettferdighet og som gjør alt som er krokete, som bygger Sion med blodsutgytelser og Jerusalem med urettferdighet. Hennes overhoder dømmer bare mot bestikkelse, og hennes prester lærer kun mot betaling, og hennes profeter utøver spådomskunst rett og slett for penger.» Likevel støtter de seg stadig til Jehova i det de sier, «Er ikke Jehova midt iblant oss? Det vil ikke komme noen ulykk over oss. Derfor, på grunn av dere skal Sion pløyes opp som en åker, og Jerusalem skal bli til ruinhever, og husets fjell skal bli som høyden i en skog.»